Passa pas, una mirada a la cultura arabo-musulmana. Passa pas, un programa conduït per en Carles Penya. Molt bona nit, benvolguts oients. Com acabeu d'escoltar en la presentació del programa, ens hem vist obligats a canviar el nom... Sembla ser que la similitud del nom a Pas de Tortuga amb el d'una associació estava alguns dels seus membres i per això, a partir d'avui, passem a dir-nos pas a pas. Bona nit, Neus. Bona nit, Carles. Què tal? Com ha anat el, la Setmana Santa? Molt bé. bé. Se't nota, eh? Sí, no? Sí, sí. Molt bé. I tu? A mi també. No sé si se't nota gaire, però... En fi. Sí, també, també, també. També se't nota. Doncs gràcies. Avui comencem... Un cicle que se'ns va acudir, oi, Neus? Sí, Sobre... sí. sí. Uh, aviam, la idea era una mica veure el teixit comercial de Mollet i a veure quins establiments, contactar amb establiments o bé regentats per persones d'origen magrebí o bé uh, establiments de gent autòctona que ofereix productes que, doncs, per, per aquest perfil de, de, de client. No? La nostra primera convidada és la Pilar Arbó. Bona nit, Pilar. Hola, bona nit. La Pilar Arbó eh, té una botiga de cosmètica natural que es diu... Nat Nature Estètic. Nature al carrer Francesc Cambó. Sí. La vaig a inaugurar al desembre del 2010. Exacte. I des de llavors doncs vas, vas fent, no? Exacte, I... sí, sí, molt contents. Molt bé. I tu ofereixes una sèrie de productes que, segons ens comentaves un dia, eh, interessen molt a la població femenina d'origen magrebí. Exacte. Eh, Fes-nos cinc cèntims una mica, de... o explica'ns, presenta'ns aquests productes que, que ofereixes. D'acord, doncs va començar de manera natural, mai millor dit, ja que tot el que oferim és natural. Eh, doncs veient la realitat que tenim, que som molta gent, moltes cultures a la nostra ciutat, i doncs, veient qui es mira l'aparador, vam pensar, potser hi ha algun producte, doncs, que noies marroquines, en aquest cas, que s'ho miren força, són presumides, com nosaltres, eh, els hi pogués anar bé, i potser necessitaven o tenien unes necessitats diferents o estaven acostumades a d'altres productes. Llavors, el primer que, que els va agradar va ser tots els productes que tenim de la línia d'argània o oli d'argan, des d'una crema hidratant facial, corporal... Eh, l'oli vegetal pròpiament dit tota aquesta sèrie de productes doncs elles ja el coneixien i els hi va fer molta gràcia trobar-los aquí perquè precisament és un oli doncs, que ja al seu país ho treballen elles que és la dona la, la que manen en mm -hmm. aquest sentit Sí, és un producte que s'ha posat com de moda no, aquí? Sí, a més a més està de moda i a, I a, a, a més a més molt ens particular ens no, perquè és un arbre l'Argan és un arbre que només es troba en una zona concreta al Marroc no? sí, Crec que és el sud-oest d'Africa sí. la zona del sud es mm -hmm. diu a la zona de Gadir... I... Sí, al sud-oest del Marroc. El... I que, que, a més a més, com dius tu, el treballen les dones. No? Hi ha cooperatives de dones que Exacte. que fan que elaboren aquest, aquest producte. No? Clar, per això també ens va fer a nosaltres molta gràcia de tenir tot el que pugui ser doncs, fet per nosaltres també uh -huh. millor. No? I van començar a entrar doncs, preguntant una miqueta i nosaltres preguntant què és el que elles feien servir, que era el més important i doncs de l'Argània vam començar a introduir el que és la depilació halaua, que nosaltres en diem bio, perquè tots els productes que porta són bio. És depilació halaua, que vol dir caramel, en àrab, i que no es troba gaire al nostre país. Llavors nosaltres ho vam començar a fer des del mes de novembre de l'any passat amb força èxit, perquè a més a més li hem afegit homeopatia i flors de bac a les fórmules ancestrals que hi havia, que això remonta remunta bueno, a l'època de la Cleopatra, que es depilava amb aquest sistema, i fem doncs que també sigui progressiva, no com un làser, però també és una depilació progressiva i natural. I això ho feu vosaltres també? Eh? Això fem nosaltres. De fet, ve una companya a fer-ho, perquè és una... es treballa amb una pasta manualment, que llavors, si has d'atendre el telèfon, atendre una altra persona o atendre el taulell, no podries, llavors una altra companya que també ho fa, ho ve fer quan, quan ho necessitem. És una pasta que es treballa a temperatura corporal, no s'ha de ni crema, ni és gens agressiva, eh, llavors s'aplica com si fessis un massatge, per tant és agradable, seria la depilació menys traumàtica que hi ha, i a més a més de depilar doncs, fa que provoca una exfoliació profunda del cos, es fa un massatge neurocedant, és tota una filosofia de depilació. Ah, de on sortim d'aquí anirem tots a jo, de fet, buscant una mica a, a veure com, com s'ho fan les dones eh, de fora, eh, les dones eh, àrabs, per veure com es cuiden, com, com quins productes utilitzen, estava remenant una mica per, per internet, i eh, vaig trobar que fan servir, han de fer servir els productes halal, Mm -hmm. O sigui, que són productes sense alcohol, ni que tinguin, que no poden tenir eh, productes animals. Que, que i que, però que a part d'això, que són dones que es cuiden molt pel seu marit. O sigui, que es maquillen, eh, es perfumen, sí. eh, tot, tot el, es depilen. Mm -hmm. El que passa és que no surten al carrer. És una estètica íntima. Exacte, és, és una estètica Sí. Íntima, no? I que fan servir coses com que aquí no fem servir, que és la hena, el col, uh -huh. potser tu ens podries explicar una mica sí. el que és tot això. Sí, sí, sí. Mira, el col eh, és un producte originàriament, més que per estètica, es feia servir com a coliri per protegir els ulls. Eh, es fan plantes medicinals, com pot ser bueno, el cardamomo, la canyella, el clau, se li afegeix oli d'oliva també... Llavors, eh, tant l'utilitzen com a estètica, com per protecció de l'ull. Llavors, els serveix de les dues maneres. És un producte molt econòmic i que vulgarment diuen que va molt bé per protegir dels mussols, no? que aquí diem els punyets aquells que en surten a vegades a la parpella. I a més a més, doncs, és molt bonic, molt fàcil d'aplicar i molt econòmic també. I quan a la jena, és una argila d'allà, doncs, que la, la trauen bueno, de la muntanya l'elaboren, la renta renten, la fan assecar i la micronitzen per poder utilitzar. Llavors, hi ja afegeixen altres plantes per donar ja el que seria el color, també. I el color aquest, eh, l'aplicació la, és amb una, com amb una barra, no? De... Sí, una barra de vidre, normalment. Mm. S'ha de tenir una miqueta de traça, però, bueno, es veu, elles, doncs, com són molt presumides, i no només es posen gent al cabell, sinó també es fan els dibuixos al cos, doncs tenen molta traça. Ja uh -huh. ja penjarem un, un, un vídeo contar com com es pot aplicar també. i pintar ungles també fan servir. Sí pintar ungles eh, no és el cas de queè en m'hagin comprat amb encara, però però sí sí som presumides. i ha altres, altres materials també. l'encens i la mirra també agrada molt. Eh, també la, la mantega de cari també s'utilitza, molts molts productes, sobretot això que no portin alcohol el conservant doncs, són els propis vegetals, els el, el, el, olis, és un conservant. També. A mi m'ha sorprès això de que es faci servir el terme halal també en quant a la cosmètica, no? pensava que només era per productes alimentaris. Bé, bueno, és que halal fa referència a, no només a productes di, de, de, de, de comestibles, és, un, és tot una manera de veure, de veure el món també. Exacte. Sí, mm -hmm. bueno, no esperava trobar-me'l aquí, mm -hmm. per això ja ho dic que m'ha sorprès, mm -hmm. no? Això que deies de la... De la, que, la que, Explica'ns què és la mirra, què és això, la mirra perquè tots n'hem sentit a parlar, no?, dels reis. Que sí, porten... sí, sí, encens, mirra sí. i l'or. Però què, què és? I per què es fa servir? Eh, són, en aquest cas, olis essencials, que els olis essencials han d'anar barrejats amb altres olis o amb altres cremes portadores, tret d'arbre de te i lavanda, que ara no ve el cas, que poden anar directament aplicats a la pell, aquests olis provenen també d'arbres, d'allà del Marroc, de l'Àfrica, etcètera. S'estreuen de la... de la... com es diu la... la corteza. De l'escorça. De l'escorça, ara. Eh, fan com una goma i d'aquesta goma en treuen l'oli essencial. Llavors, en quan a bellesa, diguéssim, en quan estètica, són molt, molt regenerants, molt antienvelliments. Llavors, a més a més, van molt bé per problemes de pell, tipus eczema, psoriasis, etcètera, i llavors, a nivell mental, doncs, eh, fan t'aporten meditació, no? que puguis meditar, que estiguis tranquil, que tinguis pau. A l'hora són tonificants, també, pel cos i per I tu ens explicaves també un dia que, que l'encens i la mirra també el, el, el serviu. T Teniu comandes des de Ceuta i des de Melilla. no? Sí, sí, sí. justament eh, avui n'hem servit una a Ceuta que comencen provant poquet, però ja amb garrafes. Ja. Gel de bany, ja tota la línia es queden, colònia, van acompanyades d'altres olis, també, per fer-ho també més atractiu i perquè tingui també, més, més resultats, tant a nivell físic com emocional. I a quins portes tot de mostres, que ens agradaria que ens expliquessis una mica... Sí, he portat Els oients no les veuran. O... Una mínima mostra, perquè n'hi ha tantes, i vaig amb motxilla i la meva esquena... Però, per exemple, hem portat el, el gel de, de bellesa, regenerador, ja ho diu la paraula, amb encens i amb mirra. És un gel dermoprotector, hidratant i nutritiu. En aquest cas, el nostre proveïdor és de la vall d'en Bas, de Girona, que avui hem estat a buscar el gènere per, per enviar a Ceuta i d'altres llocs. Eh, és completament natural. La base que renta, diguéssim, s'estreu del coco, també. Per tant, tot, tot el que pugui portar no, no té alcohol i, i tot és protector. Eh, tots aquests productes tenen la mateixa funció en el sentit de que es tracta de que estiguis net, de que estiguis sobretot protegit i que et pugui calmar o curar qualsevol irritació que tinguis a la pell. I alhora, com és aromaoteràpia, doncs ens pot fer a través de l'olfacte, eh, una ajuda doncs, emocional també. I aquest d'encens doncs, i mirra té un gran èxit, que tenim el gel de bany, hi ha també la crema hidratant corporal, la facial, que a més a més porta altres coses, hi ha per fer un efecte més antiàging, hi ha el sabó de tocador i els olis essencials pròpiament dits també, i un oli vegetal. Després el gel de bany d'ergània, que aquest també té molt... Bueno, s'ha posat a més a més de moda, però és que realment té motius per posar-se'n de moda, perquè va molt bé també per problemes de psoriasis, fins i tot d'irritacions doncs, cutànies de, de sintomatologia, o sigui, nerviosa, d'origen nerviós. I l'oli d'argan <coughs> també, oi que també hi ha oli que es pot... Comestible. És comestible, no? Sí, Això sí, sí. No, no... no nosaltres verrat. no el portem el comestible, però sí, sí, també s'utilitza molt uh -huh. i m'imagino que deu tenir doncs les mateixes propietats per dins. Uh -huh. Tot plegat, que, de, que és una, una joia, no? En diuen, de fet, l'or líquid del Marroc, uh -huh a l'Argània. La, I veig que, de fet, els productes estan molt relacionats amb l'aromateràpia. Sí, sí, sí. En aquest cas, eh, tant els que hem, hem comprat fora, al, al Marroc o a França, que treballen molt també amb productes d'allà, com els que comprem aquí, la Vall d'en Bas o al Tarol, també treballem molt amb, amb, amb proveïdors de, del nostre país, eh, es basen en l'aromateràpia. Vull dir que són fórmules ancestrals, diríem, i, per tant, moltes dades Sabem que funcionen i, i van molt bé, i són econòmiques, a més a més. Mm -hmm. Però aquestes fórmules sembla que no... Ara s'han tornat a recuperar, però abans potser no se no feien servir tant o no es feien servir. Sí, hi ha com una, una moda, no? Potser, no ho sé, eh, potser amb la crisi i <laughs> ajudar, no? Buscar eh, productes que tinguem a l'abast i que siguin econòmics, i que, a més a més, ens vagin bé. Penso que, mira, alguna part positiva... O sigui que hem recuperat, tenir. Hem recuperat una mica productes. Sí, sí, sí productes? Productes i, i tractaments. A l'hora de fer massatges o així, doncs mires d'aplicar el que més, amb els olis essencials, el que més li convé a cada persona i personalitzar-ho. Pots donar a triar o escollir el professional, que és el que més bé li anirà. Mhm. Uh -huh. I vosaltres heu notat que a la clientela us entren més noies més noies àrabs de fora a buscar, a comprar-vos, per exemple, henna, col... Eh, sí, quan, sobretot mm, són molt prudents i a vegades els hi costa entrar. Llavors sempre mirem de rotativament tenir algun d'aquests productes a l'aparador perquè s'hi fixin i a vegades quan veus que miren així, sortir i dir, mira, passa si vols, que t'ho explico i t'ho o fins i tot m'ho expliques tu a mi en sabràs més, perquè són productes de, de la seva terra i que sempre els hem fet servir. Uh -huh. I bé, de seguida llegeixen l'etiqueta i, ja ah, molt bé, molt bé. Fa poquet va entrar un senyor d'Egipte de, que va estar molt interessat. Va dir, la meva dona és de vacances i no deu saber que, que esteu aquí. I quan així que arribi li diré perquè, Aquí hi ha tot el que ella necessita. Està bé. I us entra un sí. en perfil de dona jove o més gran? o Jova. Jove, més aviat jove, sí. sí, sí. En quant al Marroc, sí, més aviat jove. Es continues explicant... Sí. sí, sí, tindríem després també l'argila la, vermella, o el rasul també, que es treu de la muntanya de les muntanyes de l'Atlas del Marroc. És una argila que és molt nutritiva, sobretot el que fa és eh, primerament és netejar la pell, exfoliar-la, desintoxicar-la i després nodrir-la, perquè té molts minerals, és a dir, que fa el doble sentit, treu lo dolent i posa, posa l'humor. Llavors és, també és molt econòmica i bueno, la, avui mateix me n'he posat jo. Després, eh, el bueno, col, que no, no el veieu, però és el que hem parlat abans, que està molt bé perquè té una funció estètica i una funció de protecció per, per l'ull i el sabó, el famós sabó negre, amb eucaliptus, que està fet amb pasta d'oliva, i li afegen xerna eucaliptus, i forma part del ritual hammam, que això és una cosa molt maca i molt sana de fer, que ho recomano tothom, que es pot fer a casa, a més a més, i això sí que ens han vingut a buscar força. Va acompanyat amb un guà de Kessel, que és un guà amb un teixit rugós, i llavors el que fan, bueno, allà ja tenen els hammams per sort, i aquí, doncs, a, a la banyera de casa, el que fem és posar molta escalfor i provocar humitat, que hi hagi molta humitat i escalfor, llavors ens netegem bé amb aquest sabó negre, a l'eucaliptus, que també activa la circulació i desfà, elimina totes les cèl·lules mortes, fa que s'inflin i saltin molt fàcilment, deixa una pell preciosa i molt protegida. Un peeling, I... no? En definitiva. Sí, és, és com un peeling, un peeling però a més a més és molt, molt hidratant i bueno, et deixa una pell molt bonica i preparada pel que li vulguis posar. I llavors, quan ja es van esbandit, llavors és quan es fan l'exfoliació amb el guà. Es fan tot un massatge amb el guà de Kessel. I això sí que té molt, molt èxit. I això és el ritual que, això és el, que es comenta. Almenys jo n'hi dic ritual, Hamam, pel que, que m'han explicat. Que és, tot, és procurar que tinguis molta escalfor, molt vapor, molta humitat i que, bueno, jo ho he fet a casa i és molt maco I això s'ho fan elles mateixes o poden anar a algun altre lloc que els hi facin? Poden anar, poden anar. Aquí a Barcelona em sembla que n'hi ha alguna a Hamam, que també està a Sevilla, bueno, suposo que n'hi ha més d'un i nosaltres a la botiga no ho tenim preparat per fer-ho, però sí que podem vendre el producte perquè s'ho facin a casa. Ho podem fer, però ja no, no, no hi ha el vapor, no diguéssim? <laughs> Fé sí que ho fem, però bueno. Molt bé, Pilar, doncs molt agraïts de que has vingut aquí a explicar-nos tot això i, vaja... Moltes gràcies. Que repetim, bueno, la Pilar, que és la propietària de la botiga Nature Estètic del carrer Francesc Ambo, uh -huh. i, i, en fi... Eh, doncs moltes gràcies. Molt que has vingut i que ens hagis explicat això. A tu, per tota aquesta informació. Ens agrada molt. I bé, després d'aquesta entrevista amb la Pilar Bo, passem a la recomanació musical que avui ens porta la Neus. Sí, avui us porto un tema de l'Abdel Khalil Kotzi, del qual ja en vam parlar el mes passat, crec, perquè formava part d'un grup eh, que es diu Nas Marrakech, uh -huh. però també eh, actua en solitari i està molt vinculat aquí a Catalunya. Ha eh, fet col·laboracions amb el grup El Tall, i també eh, té una versió del cant dels ocells eh, amb l'Orfeo Gracienc de Barcelona, que el podeu trobar molt fàcilment a internet, a YouTube. I inclús eh, crec que, si no vaig errada, l'any 2008 va fer un tema per la Marató de TV3. O sigui que és una persona que està, està molt vinculada amb tota, el, tota la nostra música d'aquí, no? I el tema que avui us he portat es diu Asa, Asamavi. No sé si ho dic bé, però Asamavi. Si voleu, escoltem-ho. Molt bé, doncs, després d'aquest tema que ens ha proposat la Neus, passem a la recomanació literària. Avui recomanem un, un llibre que es diu Cartes al meu fill, un català de so gairebé, del Saïd El Cadawi. Està editat per Ara Llibres i té un format, està dividit en diversos capítols. El Saïd El Cadawi és un psicòleg, eh, ell va, va venir des d'anador de fins, fins aquí a Catalunya a l'edat de 7 anys, i recull una mica de la seva pròpia experiència i el format és, uh, cada capítol és, bueno, són cartes que li, que li escriuen al seu fill, el seu fill que ara té 3, 3 o 4 anys, i parla de temes diversos, des de les llengües, perquè clar, ell també és d'origen rifeny, per tant la seva, llengua, uh, la seva llengua materna és la masic. Fa una mica de comparació entre la masic i el català. Parla de temes també com el tema, el tema del mocador, el tema del cognom que sempre van els seus fill es diu Elias El Cadawi, doncs, que d'alguna manera es vagi preparant perquè sempre quan digui el seu cognom eh, es trobarà en situacions delicades de vegades. I en fi tota una sèrie de temes que jo trobo que són interessants de, de saber. Uh, repeteixo cartes al meu fill, un català de so gairebé, del Saïd El Cadàvui, editat per ara llibres. I bé, fins aquí el programa d'avui. Us recordem que tenim un, una pàgina de Facebook que li han canviat el nom, també. Sí, han canviat el nom, es però que pas és Pas a Tortuga, mateixa... i ara uh. serà, es diu Pas a Pas, és la mateixa pàgina. El contingut és el mateix, no m'has esborrat res. Res. I allà pengem, uh, teniu l'enllaç a, a tots els programes que hem anat fent. Uh, aquest programa s'emet, encara bueno, el esteu sentint en directe, també s'emetrà emet, el proper diumenge a quarts de sis de la tarda per la mateixa la mateixa sintonia de Ràdio Mollet i a partir de mitjanit el trobareu penjat també en el, en el Facebook. Teniu també un correu electrònic al qual adreçar-vos que en aquest cas encara no l'hem canviat. Es continueu dient pasdetortuga.com i aquí ens podeu dir el que vulgueu, opinió sobre el programa propostes, a eh, qualsevol cosa doncs molt bé, bona nit i fins la setmana vinent bona nit Neus, bona, bona nit, nit Pilar, a tots, gràcies un altre i cop i fins la setmana vinent <ríe>